Eta, eta hori bai, argi eta garbi esan nahi dut baita ere, momentu honetan, e, ka, eutanasia inbat eta inbat jendek ezera elkartu egiten du duintasunezko eriotzarekin. Eta nik e, argi eta garbi esan nahi dut, momentu honetan duintasunezko eriotza lor daitekeela daukagun tresnekin, daukagun medikamentuekin eta daukagun legearekin ere bai. Gertatzen dena da, kasu batzuk ba, lege, lege, lege hauetati kanpo geratzen direla, eta nik uste dut, kasu hoientako. ez dira asko izango, ez dira asko izango, baina kasu, konkretu jentarako eh legealdaketa etorri gingo da ez dakin noi zen momentu honetan ba bazaki ba jende gehiagori ikuitzen dion e, ikuitzen dien e, zera e, arazoak eta eta kezkak eta horreta Baina bai lege hori etorriko da bioetika sari gara Kontzeptu nahiko berria da, naiz eta azkar zabaltzen ari den, ez dakiguna da, unibertsitateetan nahikoa erakusten ote den, gehiago erakutsi beharko hotelitzateken, eta alde hori gehiago landu beharko hoteluketen mediku profesionalek. Bai, bueno, e, jone, e, biotika kontzeptu berria da, egia da, ba, hau indela, ez dakite, berroi urte, sortutakoa da, niguste dut, eta lena Aristoteles haipatu duzu, niguste dut, e, Aristotelesek nola bait, e, e, zera, atea irekiziola. Bazekiela zerbait. Bai, bai, bai noski baietz. E, atea irek izio la kontzeptuari, baina bai, biotika, hola, kontzeptu konkretu bezala, bain dela berroi urte e, sortu zen. Unibertsitateetan ez da erakusten, e, erakutsi beharrekoa da, e, beharrezkoa, funtsezkoa delako e, mediku eta pazienteen arteko harreman alik eta hobeago bat izateko, eta baita ere Beharrezkoa delako ez bakarrik mediku eta pazienteen arteko harreman horretarako baizik eta nik esango nuke pertsona ustiok bizitzarekiko harreman berri bat e, lor dezagun eta izan dezagun eh kau biotikaz biotikas mintzogarenean ba gehienezetan bezait ba mintzogara ba hori paziente eta medikuaren arteko harremana, ezta? baina badira horrerisainak oso rol garrantzia daukatenak harreman e, horretan, harreman klinikoan eta eta <coughs> eta ekintza hoietatik kanpo ere eh biotikak e, analizatzen du eta ikertzen dut eta, eta lantzen du badztakit gizakiaren harremana ba beste gizaki guztiekin naturarekin planetarekin bizitzarekin mm -hmm. eta eriotsarekin eta beraz nik uste dut ez bakarrik hori e, mm, osasun zientzietan erak, erakutsi beharreko e, zer e, asignatura edo batela baizik eta einbat eta hainbat e, arlo diferenteetan. tan eta zoritzarrez sta egiten gero eta gehiago egingo da eta eta nik uste dut bira bi, biotika kojo eh biotika e, ikuskera beste ikuskera bat ematen dizu gauza guztietaz Gauztietas, ni baino dela utzi, eh, está aquí en naiz adibidez, e, ba, bioetika eta eta, eta politikaz, eh, hitz egiten. Eta nik uste dut, e, bi, bioetika eta politikaren arteko harremana oso oso estua dela eta batak bestearekin zerrikusi handi, handia daukatela eta, bueno, bioetika beste hori munduarikiko beste ikuskerabaten ematen dizu eta nik uste dut eh e, mundu guztiak behar duen ikuskera berri bat Euskaldunok agian gehiago. E, jendeak pentsatzen duena pentsatzen duela eta defendatzen duena defendatzen duela eta desiatzen duena desiatzen du, baina besteen, besteen aurrean eta beste ekin e, e, gabsa ideia guzti eta zitz egiteko deliberazio erabili behartu gula, hots e, ba, dialogo, Arazoi nez betetako dialogo bat. E, dialogo horren e, ondoren bakoitzak bere lehendabiziko ideiarekin jarrra dezake ala ez. Hala, zuk ni konbentzi nazakezu, eta beraz, zuk pentsatzen duzuna, e, nerea baino e, e, justuago edo edo zuzenago dela pentsatzen badut, sinistarazi e, egin badia zu, noski zure ideiarekin jarraituko dut, nerea alde batera utzirik. E, Hainba, jendeek esaten du, bueno, baina hori ezin eskua da, eta ez nik ez dut uste hori ezin eskua denik, hori posible da, hori gertatu egiten da, zorionez,